18. fejezet. Naplóbejegyzés, 197. szó. Ajaj, csak egyszer működne valami a tervek szerint, érted? A Mars még mindig meg akar ölni, illetve nem a Mars sütötte meg a Pathfinder-t, úgyhogy helyes bitek. A Mars és az oszkobaságon még mindig meg akarnak ölni. Na jó, elég az ön sajnálatból. Ebbe bele fogok halni, csak a tervezetnél nehezebben mennek majd a dolgok. Á, mindenem megvan, ami a túléléshez kell, és a hermész még mindig úton van hozzá. Kiraktam egy morzekódos üzenetet kövekből. PTF-t megsütötte 9 Amper. Végleg halott. Terv változatlan. Megyek MFA-ért. Ha el tudok jutni az Eris 4 mfa éhez minden rendben lesz de mivel elvesztettem a kapcsolatot a Názával, magamnak kell megterveznem a nagy marsi lakóbuszt, amire szükségem lesz hozzá. Egyelőre beszüntettem rajta a munkát, mert nem akarok terv nélkül dolgozni. A Názának biztos mindenféle ötlete volt rá, de nekem most a sajátommal kell előállnom. Mint említettem, a nagy hármas, légkörszabályzó oxigenátor vízvisszanyerő létfontosságú a küldetés szempontjából. A Pathfinder visszaérkezésekor még megkerültem a használatukat, co 2 szűrővel szabályoztam az atmoszférát, és az egész útra elegendő oxigént és vizet vittem magammal. Ezúttal ez nem fog menni. Szükségem van a nagy hármasra. A baj csak az, hogy rengeteg áramot zabálnak, és folyamatosan működniük kell. A marsjáró akkúinak 18 kwh órás naftájuk van, és csak az oxigénátor fogyasztása 44,1 kWh per szól. Érted a problémámat? Tudod mit? A kilovattóra per szól macerás kifejezés, úgyhogy most kitalálok neki egy új tudományos egységnevet. Egy kilovattóra per szól, hát bármi lehet, nem megy ez nekem. Hát, ah, nincsának fogom nevezni. A nagy hármasnak összesen 69,2 ninja kell. Ennek a nagy része az oxigenátorba és a légkörszabályzóba megy. A víz visszanyerő 3,6-tal is elboldogul. Megszorítások lesznek. A legkönnyebb megszorítás a víz visszanyerőt érinti. Van 620 liter vizem, sokkal több is volt mielőtt a lakfelrobban, és csak három literre van szükségem szolónként, úgyhogy a készletem kitart 206 szolig. Csak 100 szol van a távozásom és a megmentésem, vagy a megmentési kísérlet alatti halálom közt. Konklúzió. Egyáltalán nincs szükségem a víz visszanyerőre. Iszom mennyit kell, a salakanyagot pedig kintre reűrítem. Bizony mas, fogok szarni és pisálni. <gül> Ezt kapod, amiért folyton meg akarsz ölni. Tessék, megsporoltam magamnak 3,6 kalóznindzsát. Naplóbejegyzés 198. szól Áttörést értem el az oxigenátorral. A nap nagy részében a leírásait böngésztem. Úgy működik, hogy 900 fokra melegíti a CO2-t, aztán továbbítja a cirkónium elektrolízis cellájában, ami leválasztja róla az atomokat. A legtöbb energiát a gáz felmelegítése fogyasztja. Hogy ez miért fontos? Mert egyedül vagyok. Viszont az oxigénátort hat főre tervezték. Egyhatott CO2 mennyiség pedig azt jelenti, hogy az energiának is csak az egyhatodára van szükség. A leírások szerint a gép 44,1 kalóz nincsen fogyaszt, de végig csak 7,35-öt használt el a csökkentett igénybevétel miatt. Végre tartunk valahová. Aztán ott van a légkörszabályzó, ami mintát vesz a levegőből, kitalálja, mivel a probléma, és megoldja azt. Túl sok CO2. Elszívni. Nem elég O2. Kipótolni. Az oxigénátor használhatatlan nélküle, hisz a CO2-t először ki kell szűrni, hogy aztán feldolgozható legyen. A szabályzó spektroszkóppal analizálja a levegőt, és túlhűtéssel válogatja szét a gázokat. Különböző elemek különböző hőmérsékleten válnak cseppfolyósá. A Földön ennyi levegő túlhűtéséhez röhelyesen sok energia kellene, de amit annak intenzíve tudatában vagyok, ez nem a Föld. A marson a túlhűtés a levegőnek egy lakon kívüli komponensbe való pumpálásával folyik. A levegő a mínusz 175 foktól 0 fokig terjedő külső hőmérséklet hatására gyorsan lehűl. Melegebb idő esetén a berendezés rásegít a hűtésre, de a hidegebb napokon a levegő ingyen csepp folyósodik. Az energia nagyja arra megy el, hogy újra felmelegítse, mert ha anélkül térne vissza a lakba, halára fagynék. Várjunk csak! Kapott fel a fejed. Ha a mars atmoszférája nem cseppfolyós, miért kondenzálódik a lak levegője? Na figyelj! A lak atmoszférája több mint százszor sűrűbb, ezért sokkal magasabb hőmérsékleten cseppfolyósodik. A szabályzónak mindkét világból a legjobb jut. Szó szerint. Mellesleg a mars atmoszférája igenis cseppfolyósodik a sarkörökön, ami azt illeti jéggészi lárdul. A probléma, a szabályzó 21,5 kalóz ninját használ. Még ha hozzá is adnék valamennyit a lak energiacelláiból, azokkal együtt is alig lenne elég nafta a gép működtetéséhez, nem még ahhoz, hogy haladni is tudjak mellette. Ezen még törnöm kell a fejem. Naplóbejegyzés 199. szól Megvan! Rájöttem, hogyan láthatom el árammal az oxigenátort és a légkörszabályzót. A kisnyomású tartályok problémája a CO2 mérgezés. Hiába áll rendelkezésedre a világ összes oxigénje, ha egyszer a CO2 szintje 1% fölé emelkedik. Elálmosodsz. 2%-nál már olyan, mintha részeg lennél. 5%-nál alig tudsz eszméletednél maradni. 8%-nál pedig meghalsz. Az életben maradás nem az oxigén függvénye, hanem a CO2-től való megszabadulási. Ez azt jelenti, hogy bár a szabályzóra szükségem van, az oxigénátort csak néha kell használnom. Csak ki kell szívnom a levegőből a CO2-t, és pótolnom kell oxigénnel. A lak két 25 literes tartájában 50 liter folyékony oxigénem van, ami gázneműben összesen 50 ezer liter lesz. Az elég 85 napra. Nem elég a megmentésemig, de barom isok. A szabályzó leválasztja a CO2-t, eltárolja egy tartályban, majd szükség szerint oxigént ad a levegőmhöz a tartályokból. Az oxigén szint túl alacsonyá válik, egy napot táborozással töltök odakint, és az összes áramot arra használom, hogy az oxigenátor megdolgozza az elraktározott CO2-t. Az oxigenátor energiafogyasztása így nem zabálja le a haladáshoz szükséges naftát. Vagyis a szabályzót folyamatosan működtetem, az oxigenátort viszont csak a neki kijelölt napokon. Lássuk a következő problémát. Miután az oxigenátor megfagyasztja a CO2-t, az oxigén és a nitrogén még mindig gázhalmaz állapotú, viszont 75 fokos. Ha a szabályzó melegítés nélkül juttatja vissza a levegőbe, órákon belül jégkrém lesz belőle. A szabályzó energiájának nagy része a levegő fűtésre megy el, ami ezt megakadályozza. Haha, csak hogy nekem van egy jobb módszerem a fűtésre. Valami, amire a Náza a legmániákusabb napján sem gondolna. <gül> az RTG. Igen, az RTG. Hm, talán emlékszel még rá a Pathfinder utamból. Egy szeretetre méltó rök, ami olyan rádióaktív, hogy 1500 watt hő árad belőle, és abból 100 watt elektromosságot termel. Hogy mi történik a maradék 1400 watttal? Hőként kisugárzik belőle. A Pathfinder visszaszerzésekor szigetelést kellett eltávolítanom a marsjáróból, hogy a pokoli szerkezetből áradó plusz hő kiszivárogjon belőle. Azt a szigetelést most visszarakom majd, mert szükség lesz rá, hogy kellően felmelegedjen a szabályzókból kijövő levegő. Lefuttattam a számokat. A szabályzó 790 wattot használ a levegő folyamatos fűtésére. Az RTG 1400 wattja bőven ellátja ezt a folyamatot, és még a marsjárót is kellően melegen tartja. A teszteléshez lekapcsoltam a szabályzó fűtőtestjeit, és feljegyeztem az áramfogyasztást, majd pár perccel később visszakapcsoltam őket. <gül> Jézus Krisztus, az a visszaengedett levegő tényleg hideg volt. De a lényeg, hogy megkaptam az adatokat, amik kellettek. A fűtéssel a szabályzó 21,5 kalóz nincsát fogyaszt. Anélkül pedig, pavám, doppergés, egy kalóz nincsát. Bizony, szinte az összes energiát a melegítésre használja. Mint az élet legtöbb problémája, ez is megoldható egy dobozni nyers sugárzással. A nap hátra lévő részét a számításaim újraellenőrzésével és még több teszt futtatásával töltöttem. Minden klappól? Meg tudom csinálni. Napló bejegyzés Kettőszázadik szól Ma köveket szállítottam. Tudnom kellett, milyen energiahatékonysággal lesz képes dolgozni a marsjáró utánfutó. A Pathfinder úton 18 kilovattóra, 80 kilométerre volt elég, de most sokkal nehezebb lesz a rakományom, mert magam után fogom húzni az utánfutót, meg az összes többi szart. A marsjáróval az utánfutóhoz tolattam, és rákapcsoltam a vontatókábelt. Hát, pofon egyszerű. Az utánfutóból már egy ideje kieresztettem a nyomást, végül is van az oldalán pár száz aprójuk, úgyhogy mindkét légzsilipet kinyitottam, hogy jól hozzáférék a belsejéhez. Aztán beledobáltam egy rakáskövet. Meg kellett tippelnem a súlyt. A legnehezebb rakomány, amit magammal hozok, a 627 kg-nyi víz lesz. A fagyasztva szállított burgonyáim további 200 kg-ot jelentenek plusz valószínűleg több napelemet viszek, mint korábban, és talán még egy akut a alakból. És persze ott van még a légkörszabázó és az oxigenátor. Ahelyett, hogy mindet lemértem volna, tippeltem, és azt mondtam, legyen 1200 kg. Fél köbméter bazalt, nagyjából annyit nyom, többé kevésbé. Két óra kőkemény, sok nyafogással teli munka után mindet be is pakoltam. Aztán addig vezettem körbe a lak körül a teljesen feltöltött akkumulátorokkal, amíg le nem merültek. De nem mondhatnám, hogy akciódús kaszkadőr mutatvány volt a jármű szérületes 25 km per órás de lenyűgözött, hogy azt a sebességet ennyi extra súlyjal is tudja tartani. A marsjárónak van nyomatéka rendesen. De a fizika törvényei makas kiszarrágok, és csak bosszút álltak a plusz súlyért. Mindössze 57 kilométert tudtam megtenni, mielőtt kifogytam az áramból. És ezt az 57 kilométert sima talajon vezettem le, annélkül, hogy bekapcsoltam volna a légkörszabályzót, ami mondjuk a fűtés nélkül nem fog sok energiát fogyasztani. A biztonság kedvéért számoljunk napi 50 kilométerrel, ami azt jelenti, hogy 64 nap alatt érek oda a Skiaparellihez. És ez csak az utazási idő. Néha meg kell majd állnom egy-egy napra, hogy az oxigenátor az összes energiát felhasználhassa. Hogy milyen gyakran? Hosszas számításokkal megállapítottam, hogy a 18 kalóz nincs büdzsén két és fél szónyi O2 termelést tud kicsikarni az oxigénátorból, vagyis két-három szól után meg kellene állnom oxigént termelni. A 64 napos utam ezzel 92 napossá vált. Túl sok. Le fogom tépni a saját fejemet, ha ennyi ideig a marsjáróban kell maradnom. Mindegy, teljesen kivagyok a kövek emelgetésétől és a kő emelgetés nyavalgásoktól. nyavalgásoktól. Azt hiszem, meghúztam valamit a hátamban. A nap további részét pihenéssel töltöm. Naplóbejegyzés 201. szól Igen, egészen biztosan meghúztam valamit a hátamban. Kínok közt ébredtem. Így aztán szünetet tartottam a marsjáró tervezésében, és inkább azzal töltöttem a napot, hogy gyógyszert fogyasztottam, és sugárzással játszadoztam. Először is a hátamra való tekintettel felpumpáltam magam Vikodinnal. Éljen a begyógyszertár! Aztán elmentem az rtg -jel. Ott volt, ahol hagytam, egy lyukban, négy kilométerre. Csak egy idióta tartaná a lak közelében. <gül> szóval a lényeg, hogy visszahoztam magammal a lakba. Vagy megöl, vagy nem. Sok munkát fektetek abba, hogy biztosan ne törjönne, és kiben bízhatnék, ha nem a názában. Most felejtsük el, hogy a náza azt mondta, temessük el jó messzire. A visszaúthoz a tetőre raktam. Durván ontja magából a hőt a kicsike. Van néhány rugalmas csövem, amelyek a víz visszanyerő kisebb javítására szolgálnak. Miután behoztam az RTG-t a lakba, nagyon óvatosan körbe velük a hűtőbordázatokat. Egy papírból készített tölcsé segítségével vizet eresztettem át a csöveken, bele egy mint a tárolóba. És bizony, hogy felmelegedett a víz. Nem meglepő, de azért öröm látni, hogy a termodinamika jól viselkedik. Csak egy baj van, a légkörszabázó nem folyamatosan működik. A fagyasztás elválasztás sebességét a kinti időjárás szabályozza, úgyhogy a hideg levegő visszaáramoltatása nem állandó, az RTG pedig konstans, kiszámítható hőmennyiséget termel. Nem tudja fokozni a hőkibocsájtást. Ezért az RTG-vel vizet fogok melegíteni, hogy legyen egy hőtartalékom, amin keresztül a visszatérő levegőt átengedem. Így nem kell aggódnom az időzítés miatt, és hirtelen hőmérséklet ingadozásokkal sem kell számolnom a marsjáróban. Amikor a vikodin hatása elmúlt, a hátam még jobban fájt, mint az előtt. Kicsit vissza kell vennem a tempóból, mert nem szedhetek örökké rulákat. Pár napig most hanyagolom a kemény fizikai munkát. Ehhez pedig kitaláltam magamnak valamit. Kivágtam az ágyat Johansen hálóhelyéből, amit aztán kitapétáztam a laktartalékponyvájával. Ezzel a hálóhelyet egy nagy teknővé alakítottam, extra ponyvával a szélein. Miután ezeket nehezékként használt kövekkel rögzítettem, készen állt a vízálló fürdőkádam. Elég sekély volt, csak 100 liter víz kellett a megtöltéséhez. Aztán elloptam a pumpát a víz elég sokáig meg vagyok a működése nélkül, csatlakoztattam az RTG vízmelegítőmhöz, és mind az input, mind az output csöveket a kádba vezettem. Igen, tudom, hogy ez nevetséges, de nem fürdöttem kádban, amióta eljöttem a földről, és fáj hátam. Egyébként is, száz szót fogok eltölteni az RTG-vel, az a kis extra idő már igazán nem számít. Ez az én ostoba, racionalizációm, és kitartok mellette. Két órába telt 37 fokra felmelegíteni a vizet. Akkor leállítottam a pumpát, és beszálltam a kádba. <gül> Öregem, csak annyit tudok mondani, hogy ah, Mi a francek nem jutott ez korábban eszembe? Naplóbejegyzés 207. szól Az elmúlt hetet a hátfájásból való felépülésemmel töltöttem. Nem volt elviselhetetlen a kín, de a marson nincsenek csontkovácsok, így inkább nem kockáztattam. Naponta kétszer forró fürdőt vettem, sokat feküdtem a hálóhelyemben, és sokszor 70-es évekbeli tévésorozatot néztem. Már láttam Louise teljes kollekcióját, de nem sok más tehettem. Kénytelen voltam ráfanyalodni az ismétlésekre. Sokat gondolkodtam. Minden egyszerűbb lenne, ha több napelemmel utaznék. A Pathfinderhez vitt 14 elem 18 kilovatt tudott eltárolni. Utazás közben a tetőn tartottam őket. Az utánfutó most további két napelemnek biztosít helyet. A tetőfele hiányozni fog a bevágott lyuk miatt. Az energia szükségletet az oxigenátor fogja meghatározni. Minden attól függ, hogy mennyi áramot tudok megetetni a kapzsi kis rohadékkal egyetlen szól alatt. Minimalizálni akarom azoknak a napoknak a számát, amikor nem tudok majd haladni. Minél több naftával látom el az oxigenátort, annál több oxigént fog felszabadítani, és annál hosszabban tudok majd utazni a levegőszólók között. Legyünk mohók! Tegyük fel, hogy találok rá módot, hogy 14 további napelemet tároljak el, és ne csak hetet. Nem tudom hogyan, de tegyük fel akkor 35 kalóz kalóznindzsával tudnék dolgozni, ami egy levegőszolónként 5 szólnyi utazást jelentene. 5 szólónként csak egyszer kellene megállnom. Ez már sokkal elfogadhatóbb. És ha az akkunak is találok helyet, akkor az extra energiával 1 szól alatt 100 kilométert is megtehetnék. Hát persze könnyű mondani. Az a plusz 18 kilovattóra kemény dió lesz. A két kilenc kilovattórás üzemanyagcelláját kell bepakolnom a marsjáróba, vagy az utánfutóba. Márpedig ezek nem olyanok, mint a marsjáró kakuj. Nem kicsik és hordozhatók? Viszonylag könnyűek, viszont jó nagyok. Lehet, hogy a külső burkolathoz kell csatlakoztatnom őket, az pedig elvenné a helyet a napelemek elől. A 100 kilométer per szól meglehetősen optimista elképzelés, de mondjuk, hogy összetudok hozni kilencvenet és csak minden ötödik szólón állok meg oxigén termelni. Akkor 45 szól alatt odaérnék. Hát <gül> remek lenne. Egyéb híreink, közben felmerült bennem, hogy a náza mostanra alig, hanem téglákat szarik. Figyelnek engem, és már hat napja nem láttak kijönni a lakból. Na most, hogy helyre jött a hátam, ideje írnom nekik egy sort. Kimentem egye vára. Ezúttal nagyon óvatosan hordoztam össze a köveket, és kiraktam velük a következő morze üzenetet. Hátfájás. Már jobb. Folytatom a marsjáró módosítását. Ennyi fizikai munka elegendő is volt már. Nem akarom túl terhelni magam. Azt hiszem, veszek egy fürdőt. Naplóbejegyzés 208. szól Ma a napelemekkel való kísérleteknek jött el az idejük. Először is csökkentett üzemmódra állítottam a lak áramellátását. Lekapcsoltam a belső fényeket, a nem létfontosságú rendszereket és minden belső fűtést. A nap nagy részében úgyis odakint leszek. Aztán leválasztottam 28 elemet a napfarmról és elvonszoltam őket a marsjáróhoz. Órákat töltöttem a felpakolásuk variálásával. Szerencsétlen marsjáró úgy nézett ki, mint a kocsi a Beverly hillsidili diliben. Bármit csináltam, sehogy sem volt jó. Csak felpupozva tudtam volna mind a 28-at elhelyezni a tető, akkor viszont az első kanyarban leesnek. Ha összekötöm őket, csak együtt zuhannak le. Ha meg a marsjáróhoz erősítem az egészet, akkor maga a marsjáró borul fel. Még csak lesem teszteltem, mert ránézésre nyilvánvaló volt, és egyébként sem akartam eltörni semmit. Még nem távolítottam el a burkolat darabot az utánfutóból. A lyukak felét már kifúrtam, de még nem döntöttem el, mi legyen. Ha hagyom, ahogy van, fel tudok pakolni rá négyszer elemből álló rakást. Jó lenne, ez két marsjáróra arányosan ugyanaz a mennyiség, mint amennyit a Pathfinder visszaérkezésekor vittem. Csak hogy kell az a lyuk, a szabályzónak nyomás alatti területen kell lennie, és túl nagy ahhoz, hogy beférjen a marsjáróba annak eredeti állapotában és az oxigénátornak is nyomás alatti terület kell, amikor működik, és bár erre csak minden ötödik szólón kerül majd sor, azokon a szólókon, mit kezdek a lyukak nélkül. Nem, mindenképpen szükség van rá. Ott tartunk, hogy 21 napelemet tudok eltárolni, vagyis otthon kell találnom még hétnek. Csak egy helyre mehetnek, a marsjáró és az utánfutó oldalaira. Az egyik korai alkotásom a marsjáróról lelógatott nyeregtáska volt. Az egyik oldala tartotta az extra akut, kilopva a mostani utánfutóból, a másik pedig kövekkel telepakolt ellensúlyként működött. Most nem lesz szükségem táskára. Visszavihetem a második akut az utánfutóba, ahonnan származik, és ez ráadásul megsporolja nekem a vesződést a napközbeni evákkal a kábelcserékhez. Ha a marsjárok össze lesznek kötve, megosztják egymással a forrásaikat, köztük az elektromosságot is. Fogtam magam és újra installáltam az utánfutó akuját. Két órámba került, de megvan. Eltávolítottam és félretettem a nyelektáskát. Később még jól jöhet. Ha egy valamit megtanultam a Mars klubban való tartózkodásam alatt, akkor az az, hogy bármi jól jöhet. Felszabadítottam a marsjáró és az utánfutó oldalait, és miután egy darabig elnéztem őket, ráleltem a megoldásra. Elalakú papírsárkányokat csinálok, amelyek majd felfelé néző kampóval nyúlnak ki az alvázaló. Oldalanként két párkány egy polcot fog képezni. Ezekre ráhelyezhetem a napelemeket. A marsjárónak döntöm, és házi készítésű kötéllel a burkolathoz erősítem őket. Összesen négy polcom lesz, kettő a marsjáron, és kettő az utánfutón. Ha a párkányok eléggé kilógnának, hogy két sor napelem is elférjen rajtuk, további nyolcat tudnék magammal vinni. Az egyel több elemet jelentene, mint amennyit terveztem. Holnap elkészítem és felteszem a párkányokat. Ma is megcsinálhattam volna, de besötétedett, én meg ellustultam. Naplóbejegyzés 209. szól Hideg volt tegnap éjjel. A napelemek még mindig le voltak válaszva a farmról, ezért a lakót csökkentett üzemmódban kellett hagynom. A fűtést visszakapcsoltam, nem őrültem meg, de az energiatakarékosság érdekében egy fokra állítottam a belső hőmérsékletet. Meglepően nosztalgikus élmény volt hideg időre ébredni. Elvégre chicago nőttem fel. De a nosztalgia nem tart örökké. Megfogadtam, hogy még ma befejezem a párkányokat, hogy visszavihessem a farmra az elemeket, és újra feltekerhessem azt a rohat fűtést. Kimentem az MFF landuló álványzatához, hogy fémdarabokat szerezzek belőle a polcaimhoz. Az MFN nagy része kompozitból készült, de az álványoknak el kell nyelniük a landulás erejét, ezért azokat fémből csinálják. Behoztam egy álványt a lakba, hogy ne kelljen evaruhában dolgoznom vele. Egy fém álló háromszög alakú rács volt, amit csavarok tartottak össze. Szétszedtem. A párkányok megmunkálásához kellett egy kalapács, és hát igazából ennyi. Egy elalak formálása nem egy precíziós feladat. Szükségem volt lyukakra is, amiken majd átmennek a csavarok. Szerencsére a Pathfinder gyilkos fúróm ezt könnyen elintézte nekem. Aggódtam, hogy nehéz lesz ráerősíteni a párkányokat a marsjáró alvázára, de végül könnyen ment. Leszedtem az alvázat, némi fúrással és csavarozással rászereltem a párkányokat, aztán visszaraktam az egészet a marsjáróra, és ugyanezt megismételtem az utánfutóval is. Fontos megjegyzés, az alváz nem része a nyomó A lyukakon, amiket fúrtam, nem fog kiszökni a levegő. A párkányokat azzal teszteltem, hogy köveket vágtam hozzájuk. Az e-féle kifinomultságról vagyunk híresek mi, bolygóközi tudósok. Miután meggyőztem magam, hogy a párkányok nem fognak eltörni az első használat jelére, kipróbáltam az új tároló kapacitást. Két egyenként hét napelemből álló a tető. Egy az után futom, és két-két polconként. Mind elfértek. Miután a helyükre kötöztem az elemeket, elindultam egy próbavezetésre. Végrehajtottam normál gyorsításokat és lassításokat, csináltam egyre élesebb kanyarokat, és még egy fékbetaposást is. Az elemek a helyükön maradtak. 28 napelem, baby! És van hely egy bónusznak is. Néhány jól megérdemelt levegőbe öklözés után lepakoltam, és visszavittem az elemeket a farmhoz. Holnapra nem fogok Csikágói reggelre ébredni. Naplóbejegyzés 211. szól. Marha nagy vigyorült az arcomon. Egy olyan ember vigyora, aki az autójával baszakodott, és nem rontotta el. A mai napot a marsjáróban és az utánfutóban lévő szükségtelen vacakok eltávolításával töltöttem, és elég agresszíven csináltam. A nyomó tartályokban lévő szabad hely kincset ér. Minél több szar dobálok ki a marsjáróból, annál több hely jut nekem. Minél több szardobálok ki az utánfutóból, annál több készletet tudok eltárolni benne, és annál kevesebbet kell a marsjáróba pakolnom. Először is, mindkettőben volt egy pad az utasoknak. Viszlát! Aztán, semmi értem, hogy az utánfutóban legyen létfenntartás. Az oxigéntartályok, a nitrogéntartályok, a CO2-szűrők, mind felesleges. A levegőn osztozni fog a marsjáróval, amiben megvannak ezek a berendezések, és a szabályzót meg az oxigenátort fogja szállítani. A laktartozékaival és a marsjáróval két redundáns létfenntartó rendszerem lesz. Bőven elég. Ezután kihajítottam az utánfutóból a sofőrülést és a vezérlőpanelt. A kapcsolat a marsjáróval fizikai, szóval az utánfutó nem fog csinálni semmit azon kívül, hogy hagyja magát levegővel ellátni és vontatni. Nem kell bele irányítás és agy. A számítógép már máslapra tartozik. Kicsi és könnyű, úgyhogy magammal viszem, és ha útközben valami baj történik a marsjáró számítógépével, lesz kéznél egy tartalékom. Most már sokkal több hely nyílt az utánfutóban. Ideje volt kísérletezni egy kicsit. Alakban 12-9 kWh-s akkumulátor van. Ezek nagyok és nehezen kezelhetők. Több mint két méter magasak, fél méter szélesek és kétharmad méter vastagok. Minél nagyobbak, annál kisebb súly szükséges egy kilovattóra tárolásához. Ja, ez elég ösztön ellenes. de amint a náza rájött, hogy a méret növelésével csökkenthetik a tömeget, mindent beleadtak. A tömeg az, ami sokba kerül, ha az ember el akar küldeni valamit a marsra. Leválasztottam két akut. Ha a nap vége előtt visszahozom őket, nem lesz gond, mert a lak főleg éjjel dolgozik velük. Kinyitottam az utánfutó mindkét légzsilipjét, és bepakoltam az első akut. Majd egy kis való világbeli tetriszezés után sikerült úgy eltennem az útból, hogy berakhassam utána a másodikat is. Együtt elfoglalták az utánfutó teljes első felét. Ha korábban nem szabadulok meg a sok felesleges szartól, sosem tudom mindkettőt elhelyezni. Az utánfutó akúja az alvázban van, de a fő hálózati feszültség a nyomó vezet át, úgyhogy közvetlenül rá tudtam csatlakoztatni a lak akuit, nem kis teljesítmény ebben a rohadt eva ruhában. Végeztem egy rendszerellenőrzést a marsjáróban, és bebizonyosodott, hogy mindent jól csináltam. Mindez apróságnak tűnhet, de akkor is fantasztikus, mert azt jelenti, hogy el tudok tárolni 29 napelemet és 36 kwh -t. Mégis meg lesz az a napi száz kilométer, legalábbis öt napból négyszer. A naptáram szerint két nap múlva lövik fel Kínából a Hermész ellátmány szondáját, már amennyiben nem volt csúszás. Ha valami rosszul sül el, az egész legénység nyakigül majd a szarban, és ettől idegesebb vagyok, mint bármi mástól. Hónapok óta állandóan halálos veszélyben forgok, nagyjából hozzászoktam már. De most megint idegeskedem. Szar lenne, ha meghalnék, de a csapattársaim halnának meg, az még szerabb lenne. És még csak nem is fogom tudni, hogy ment a kilövés, amíg el nem jutok az kiaparellibe. Sok szerencsét, srácok!